Fejezetek az ínyes mesterség köréből, összeállítás magyar elekírásaiból. Harmadik rész: a páisli. A pacsal és a savanyú tüdő. Nálunk nem igen szokott gasztronómiai cikkekben szerepelni. Igen, megvetett eledel volt az errefelé Pestbudán, mely a marha pacalból született. És még azok sem állottak különös tiszteletben, akik az árusításával foglalkoztak. A büszke és többnyire gazdag mészárosokkal és kövér hentesekkel szemben a pacalosok, ezek hozták forgalomba a többi belsőségeket is, nagyon szerény pozícióra emelkedtek a húsiparosok világában. A marhapacal, a savanyú tüdő, valamint a borjúfodor, krézli, kedesz, a borjúgyomra, bélfodra is, a legszegényebb ember élelmi cikkei közé tartozott. S itt a fővárosban, mondhatni csak a háborús húsinség idején fordult feléjük valamelyes nagyobb figyelem. Most húsbőségben élünk. Mégis úgy érzem, nagyon időszerű, hogy a pacalt nem csak cikk témává hanem konyhánk és ebédlőnk szívesen látott vendégévé is előléptessük. Ezt nem csak azt teszi jogosultá, hogy ebelsőségek sokkal olcsóbban kaphatók, mint egyéb húsneműek, hanem az is, hogy midő méltó voltát hirdetem, ehhez nem csak a jeles olasz, de a francia konyhát is tanúságul hívhatom. Az olasz étlapokon a trippa, a franciákon a trip, akár levesnek, akár előételnek, a kedvelt fogások közé tartozik, és a legjobb vendéglőkben is szerephez jut. Természetesen különösen fontos, hogy a pacalt, a szarvasmarha és a jó előgyomrának nyálka megfosztott izmos fala ez, előkészítés előtt rendkívül gondos tisztogatásnak, kefélésnek vessük alá, és így elejét vegyük az aggodalmaknak és előítéleteknek, melyekkel vele szemben származása folytán sokan viseltetnek. Szükséges az is, hogy megfelelő fűszerekkel emeljük ízét. Érdekes, hogy míg a házi a savanyú tüdő elkészítésétől is többnyire idegenkednek, ez a fogás, különösen ha borjúból való és zsemlegombóc adatik melléje, régóta és ma is kedvelt tíz órai eledele a vendéglőkben sörözgető embereknek. Szeretik az emberek. Mert jól elkészítve valóban ízletes dolog, és szeretik a vendéglősök, mert fűszeres és savanykás jellegénél fogva erősen kívánja a sört, miért is a publikumot könnyen, meggondolatlan költekezésre csábítja. De nem csak tíz órára és nem csak előételnek, hanem önálló vacsorafogásnak is alkalmas a savanyótüdő népiesen és pestiesen pájsli. És nem csak a vendéglői étlapot gazdagítja, hanem a családi tűzhelyen is kitűnően elkészíthető. Bár jól tudom, hogy vannak olyan férjek, akik azt állítják, hogy jó savanyú tüdőt csak a kocsmában lehet enni. Magunk közt úgy gondolom, hogy ez esetben csak olyan ártatlan férji ravaszkodásról van szó, mely időnként egy kis sörözési kimenőt akar biztosítani és az az érzésem, hogy a férfiúi szolidaritásnál fogva tulajdonképpen hallgatnom kellene. Mégis győz az ínyes mesteri kötelesség tudás. Kénytelen vagyok kijelenteni, hogy ennek a többfelől hallott állításnak semmiféle alapja nincs. Igenis, a savanyú tüdőnek otthon is olyan jól kell sikerülnie, mint a legjobb vendéglőben, vagy a legkedvesebb kiskocsmában. Csak épp hogy pontosan be kell tartani a receptben előírt szabályokat. Tálaláskor a vendéglőben rendesen megöntözik pörkölt szaftal. Otthon ez nem igen szokott készen létben lenni, de módunkban van egy kis szalonnát csordítani, hagymát vetni bele, megpaprikázni, cseppvízzel megszaporítva fedő alatt párolni. Ezzel a pörkölt szav problémáját meg is oldottuk azok számára, akik erre súlyt helyeznek. A háziasszony, aki a recept előírásait gondosan megtartja, a legjelesebb vendéglőt is megszégyenítő savanyú tüdővel fog szolgálni férje urának. csak el ne felejtse, hogy a hozzávaló könnyű, Omló zsemlegombócot zsírban pirított, és nem pedig vízbeáztatott zsemlekockákból készítse, s forró tejfölös zsírban jól megforgassa. És el ne felejtse még negyedekre vágott citromot tenni az asztalra, mert a kocsmai hagyományokhoz ez is hozzá tartozik. Zóna húsételek, könnyű feltétek. A Virsli mindig igen népszerű volt fővárosunkban, de a forgalmasabb vidéki központokban is, ahol különösen a vasúti állomások Restinek becézett vendéglőjében volt nagy keletje, főleg vonatok érkezése indulása körüli időben. Persze egyébkor is, mert hiszen a helybéli férfiak többnyire szerették elnézegetni a pályaudvarok változatos, mozgalmas életét, egy-két korsó, jól habzó sör és egy pár tormás vagy szaftos virsli elfogyasztása közben. Hogy pedig kisebb vidéki helyeken, mezővároskákban és falvakban is nagyon megbecsülték, arról szintén közvetlen tapasztalatok alapján számolhatok be, mert jól emlékszem, Hogyha édesanyám, Zalavár megyei, meg Somogyországi rokonainak örömet akart szerezni, egy-egy kisláda jófajta bírslit, meg szafaládét indított útnak címükre, természetesen csak is hűvösebb időkben. Jól ismertük tudni azt az anekdotát, hogy egy pesti hentesmester, akinek Deák Ferenc jó tanácsot adott ügyes bajos dolgában, ugyancsak tanácsal viszonozta a hazabölcse szívességét, Elkére kötvén, hogy nyáron soha se egyék virslit. A falusi atyánk fiai, akik nyilván egy szent István napi vagy országos kiállítási utazás alkalmával, szikzói Ferenc egykor méltán híres éttermében ismerkedtek meg a virsli tíz órai örömeivel, és otthon ilyesmihez nem juthattak, éppoly boldogan fogadták küldeményeinket, mint mi az ő hurka kolbászos, mi egymásos, kiadós disznótoros kóstolóikat. A pesti virsli, ha mesterségükre rátarti patrícius hentesmestereink valamelyikének üzletéből került ki, érdemes is volt a kedvező fogadtatásra, mert tudnivaló dolog volt, hogy javarészekből őrült és a szükséges vízzel átdolgozott húspépjét, mit hentes műnyelven ma is Prádnak hívnak, 25 szalonnával gyúrták össze, sóval, borssal mértékletesen fűszerezték, egy óra hosszat füstölték, majd nem forró vízben rövid ideig főzték, végül hideg vízben kihűtötték. Így került a vendéglőkbe és háztartásokba végleges megfőzetés és feltálalás céljából. Érdekes, hogy az éni ifjúkoromban bizony régen volt... Általában frankfurtinak hívták a pesti virstit, pedig inkább a Bécsihez hasonlított. Ha az ember bement mondjuk a sziksaiba, a Nemzeti Színház Nyugdíj Intézetének régen lebontott impozáns kupolás bérházába a kerepesi, ma Rákóczi út és múzeum körút szegletén rendelt egy pár virstit, a pincér így nyugtázta a rendelést. Igenis, egy pár frankfurtit? A majna melletti Frankfurt csak ugyan régtől fogva nagyon nevezetes pompás virsliéről, de ez mindig másféle jellegű volt, mint a Bécsi vagy a Pesti. Leginkább a Schwarzwaldi sertésfajta húsából készítik, són és fehér borson kívül még virággal is ízesítik, és jóval tovább füstölik, úgyhogy nem csak ízben, hanem színben, formában és nagyságban is különbözött társaitól. A mi virslink tehát nem volt frankfurti. Ez a körülmény azonban mit sem változtatott azon, hogy az immár harmadszor tollam alá kívánkozó sziksaiba igen alkalmatos dolog volt délelőttönként betérni és megenni egy pár finom pörkölszabban ázó vagy reszelt torma melléklettel megjelenő birslit és felhajtani hozzá egy korsó kőbányán főzött udvari világos sört vagy sötétbarna dupla márciusit A tormánál azért hangsúlyozom a reszelt jelzőt Mert manapság sok helyen gyalulják a virslihez való tormát Bizony nem tudják, mit cselekszenek, Hiszen a torma csak reszelve jó Gyalulva, száraz, ízetlen, mint a gyalú forgács. Ha az ember nem volt éhes, inkább csak szomjas Mindenütt kapott Fél pár virstit is, mit a Bécsi Einstein-nelt magyarra fordítvár tréfásan egyfogatúnak tituláltunk. Sört azonban fél literes korsónál, esetleg meg éppen három decis pohárnál kevesebb mennyiséget senki sem kaphatott, de eszébe sem jutott senkinek, hogy ilyesmit kérjen, mert mindenki tudta, hogy a sör nem kvaterkázásra való ital, hanem kiadós, hosszú húzásokra. Pikolót csak a kávéházban ismertünk, ott ez volt a neve a kis csésze feketének, meg a tanulósorban levő pincérgyerek. A óraig sok más helyen is igen jók voltak. Ajánlatos is volt elnézni időnként a Csalányiba, a Ferenciek bazárába, Makárpátia, ahol ónföldeles kőkorsóban Müncheni Augustinerrel szolgáltak a virsli mellé, valamint a józsef téri virágbokorba, ahol viszont igazán ritka különlegesség várt az emberre. Világos bajorsör a Kulmbach kisárfőzőből. Érdemes volt meglátogatni a Vigadó téri tonet udvarban a pilzeni sörcsarmakot is, ahol szerintem a világ legjobb pilzeni sörét mérték, amelynek olyan kemény volt a habja, hogy megállt benne a beléje szúrt fog piszkáló. Más alkalommal felkereshette az ember a Váci körúton, ma bajcsi Zsilinszky út, a London szálló éttermét hogy a virslihez újra elsőrendű hazai kőbányai sört igyék, ezúttal a jeles korona nevezetűt. És végig a városon, sok kisebb-nagyobb vendéglőben, kiskocsmában nyílott mód, tíz óraira vagy uzsonnára, jobbnál jobb virsli féleségek megízdelésére, s a velük társuló jelesnél jelesebb itthoni, meg külföldi sörök kipróbálására aki pedig úgy gondolta, hogy békés otthonában főz magának virslit vacsorára. Az okosan tette a betekintett Takács Lajosnak a hatvani Makosút Lajos és Magyar utca sarkán lévő s a Fehér Elefánthoz címzett fűszerüzletébe van-e még a valódi Bécsi virsliszállítmányból egy kicsit más ízű volt, mint a pesti, mely tényállás minden esetre kedves változatosságot jelentett. Egy időben rossz indulatú emberek azt híreztelték, hogy lóhús van a bécsi virsliben. Odafent ugyanis már akkor is szabad volt, persze szigorú korlátok között, az elvénhet konfliktuslovakat a vágóhídra vinni, húsukat kimérni. Ám de ennek a pletykának, melyet kétségtelenül a konkurencia berkeiből röpítettek világgá, nem sokan ültek fel, mert legfeljebb csak annyi alapja lehetett, mint annak a másiknak, amely szerint a nagy hírű olasz szalámi a Veronéze töltelékében szamárhúsnak is része lett volna. Vagyis semmi. Még a gyanúsító pletykákon is felülemelkedett ellenben, a kedves kis, páronként alig öt 6 nyomó Szepesi virsli. Mindig volt belőle Dobos C. József, a nagyszerű magyar szakács művész csemegés boltjában a Kecskeméti utcában, Szenes Edénél a Dorottya utcában, és még néhány ilyen csemegésnél is. A Szepesi virslit megjegyzendő, hogy elsőrendű disznóhúsból csinálták, csak tormával ette az ember, annál az egyszerű oknál fogva, hogy a zsíros, paprikás lé már amúgy is benne volt. Aki avatlan kézzel, illetve késsel vagy villával belevágott vagy beleszúrt, annak oly bőven jutott a szertefröccsenő léből, hogy nyakkendője meg a mellénye is piros pettyekkel lett teli. Csak törni volt szabad belőle, kellő vigyázattal, de ezt a kis fáradtságot igazán megérte. Itt már be is kellene fejeznem ezt a virsli szimfóniát, ha közben eszembe nem jutott volna a széles -e világon ismert magyar különlegesség, a debreceni kolvász. Elvégre a virsli is kolvász, a kisebb is, tehát a nagyobbnak is joga lehet mellette esorokban sorokban helyet foglalni. Az a debreceni, amiről itt megemlékezem, a legnagyobbak közé tartozott, olyan hosszú szálba töltötték, hogy többszörösen is karikára lehetett csavarni. Bánki uram a legjobb debreceni hentesek egyike csinálta, fiatal mangalica húsából és szalonnájából. A húst és szalonnát világért sem őrölte meg, hanem borsó szennyi darabkákra vakdarta. Sóval, fehér borssal, nemes édes paprikával, valamelyes majorannával illendően fűszerezte. Igen, tiszta sertés bélbe töltötte, egy napig szállította, aztán hideg füstön szép pirosra megfüstölte. Ennek utána eladta nekünk, Pestieknek, a mai Rákóczi úton, a Hajdani Beleznai kerthelyén, az Eszterházi, ma Puskin utca sarkán épült házban bérelt kis üzletében. Kilónként 90 krajt szárért. Ez is megérte. A múlt század éveiben történt ez a mesébe illő dolog, és mintha még ma is érezném a fölséges ízét zamatát, ha rá gondolok. Nézzetek az ínyes mesterség köréből. Magyar elekírásaiból helyei László és Huszár László olvasott föl. A harmadik rész hangzott el. A következő részt holnap 13 óra 4 perctől hallgathatják meg. A hangfelvétel 1997-ben készült.